och välkommen till det första avsnittet av det sista året. Jag heter Amanda Andersson. Och jag heter Tove Boman. Och det är då vi som ska driva den här podcasten. Ja, och den kommer handla om våra liv nu när vi går sista året på gymnasiet. Så ni får följa med när vi planerar vår student, när vi gör vårt högskoleprov, när vi söker till universitet, när vi tar reda på hur det är att flytta hemifrån... Hur man hittar en bostad i svåra städer. Och mm. ja, lite smått och gott. Lite sånt man helt enkelt vill ha svar på när man går sista året på gymnasiet och är på väg ut i vuxenlivet. Exakt. Eh, vi är då två tjejer, eh, kompisar, mm. bästa vänner, BIFETS. Mm. Eh, vi går eh, samma skola, samma klass. Eh, och vi går då ekonomiprogrammet eh, sista året. Vi är båda 18 år. Eh, och vi har varit vänner i... Nej, typ tio år. I typ tio år, så ja. länge jag kan minnas. <laughs> eh, ja, jag vet inte, ni får lära känna oss på vägen helt ja. enkelt. Sen jag, För att det är lite tråkigt när man ska sitta och bara berätta om sig själv. För man kommer ju aldrig på något riktigt att säga. Precis. Så ni får lära känna oss på vägen. Eh, om ni väljer att lyssna vidare, så att säga. Mm. Eh, ja. Ska ja. vi dra igång? Vi drar igång. Eh, vi tänkte att vi börjar liksom från start. Liksom, var, var kommer den här podcasten ifrån? Va? va? <laughs> ja, hur kommer det sig att två tjejer från en liten by byhåla bestämmer sig för att nu ska vi starta en podd? När det finns liksom miljontals poddar. Det finns så mycket poddar. Men ja, vi, vi har ju väldigt länge gått och haft den här drömmen att det skulle vara så kul att podda. Vi har ja. många förebilder ute i poddvärlden och vi känner att vi vill göra det någon dag. Och... Ja, alltså vi har ju pratat om det här så länge och alltså, varit verkligen sugna på det. för alltså vi, Jag vet inte, men vi har bara tänkt liksom att vi tror att, att alltså vi skulle tycka det var så himla roligt. Och kanske att någon annan kan tycka att det är kul att lyssna på det. Ja, man kanske relaterar till oss. Man kanske stör sig på oss. <laughs> man kanske bara... Lär sig något om oss. Ja. Tvila på den, det. men det kan det bli inte sant. Ni ska <laughs> vara självsäkra. Ni kommer lära er massor. Massa kul, tycker sånt. <laughs> Förhoppningsvis. Ja. Mm. Men så vi, det vi gjorde då var att vi, vi drömde om det här hela sommaren. Och så kände det. att men i höst kör vi. Mm. Nu, nu jäklar. Så vi kontaktade drömfabriken i Stallaholmen det är ju BIN vi kommer ifrån. Mm. Och det är alltså en, en förening som började eller som startade 2012. Och de har som mål att skapa förutsättningar för människor att realisera sina förmågor, drömmar och, och idéer. Och det mm. var ju precis det vi behövde. Så vi kände liksom att det där är någonstans där vi kan börja. Eh, där de även liksom kan hjälpa oss. Eftersom att vi är liksom i den sitsen där vi vill förverkliga... En, en dröm eller ett mål. Precis. Så vi känner att vi, vi relaterar liksom lite till ja den organisationen. Eller organisationen i företaget. Föreningen. Föreningen. Ja, något sånt. <laughs> ja, så vi, vi kontaktade dem och de, de är så inspirerande där. Åh oh, gud. Vi bara peppades av dem och så bara fick vi det här det härliga samarbetet eller vad vi ska kalla det. Så det, det är stort. Stort, stort tack till dem. Ja, verkligen. Alltså utan dem så hade inte vi haft möjligheten att driva och producera den här podcasten. Alltså det här är ju så, så skoj. Och när vi var på det där mötet, liksom, man fick också, de ställde liksom frågor som vi kanske inte riktigt hade tänkt på. Så mm. man fick också andra perspektiv och vi kunde helt enkelt göra det till en bättre podcast. Ja, så vi hoppas på att vi... Det har man att med de kommer förbättra den här ännu mer. Vi kommer bara växa. Ja, men alltså utvecklas till det bästa det kan bli. Ja. Äh. Men då tänkte vi, vi har ju fnulat länge på vad vår första podd ska handla om, vår första avsnitt. Mm. Och då tänkte vi, så kommer vi tänka på drömfabriken såklart. Att här, det, det är lite intressant för de har många, många kurser och evenemang mm. för vuxna, ungdomar, barn och gamla, för alla liksom. Då man kan testa på att sjunga, dansa, olika danser. De har typ capoeira och de har... Ja, de har massa... Jag vet att min syster går på någon danskurs där för liksom yngre också. Precis, alltså det är ju så, mm. så kul. För det här fanns ju absolut inte i Stallaholmen när vi var unga. Nej, men det... precis. Och det är det liksom... För eh, jag tror vi är ju 18 år, vi är födda 98. Och när vi växte upp... Alltså det här fanns ju inte i Stallaholmen då. Nej. Eh... Nu låter jag, alltså, när jag sa att ja, när vi var unga, men alltså det, det har skett en sån enorm förändring. Så att jag kan mm. verkligen säga att när vi var unga var det inte alls så här. Nej, nej, nej. Absolut inte. Ehm, och jag tycker det är så kul att se att liksom, det börjar hända lite saker. Och, för jag vet ju liksom, när jag var liten, alltså jag ville ju verkligen gå på, ja men dans. Mm. Alltså jag tyckte det var så roligt. Och jag gick ju på dans, men jag var ju tvungen att åka ända till Eskilstuna för att gå på en... en Gå en bra danskurs liksom. Ja, alltså det är ju typ 40-45 minuter härifrån. Ja, och då kostar det pengar att åka dit. Oh. Dessutom är de kurserna mycket dyrare- eftersom att det är lite proffsigare. Oh. Eh, och det tar också mycket tid. Det är inte bara så att jag kan åka dit snabbt en timme- utan jag måste planera att det kommer ta- ungefär tre timmar om min eftermiddag- Precis. för att ha en timmes dans. Och sen när man är liten- alltså, då är ju inte föräldrarna så sugna på att skjutsa barnet ända till- Alltså åka nästan en timme. Som, alltså, då, är det, då är det här ultimata. Precis. Och det är det som är så roligt att nu kan liksom dagens ä, ung, unga, unga barn i Stallaholmen få den möjligheten mm. att få gå på dans och liksom gå på roliga aktiviteter ja. trots att de bor i en byhålla. För det ska inte stoppa någon. Nej. Och det är det vi också känner att så här... Fan, ingen kanske vill lyssna på oss Men vi ska göra det här ändå För vi tycker Exakt. det är så kul Ja, vi får höra ju eller, vi får höra Otroligt ofta nu i början Alltså det är ju aldrig någon som bara Jaha, vad intressant, vad kommer han nu? Utan det är ju mest, vi möts ju oftast bara av en podcast Okej, okay, ah. ja då, men <laughs> alltså, Som att folk inte tar oss på allvar Nej, och, alltså ingen har ju gjort det Förutom nej. drömfabriken Förutom drömfabriken, och det är det som är så himla kul Alltså ja, att de verkligen tror Tror på unga, tror på entreprenörer och tror på de som vill mycket mm. i Stallaholmen och har ambitioner och drömmer, de här, trycker inte ner oss. Nej. Och att någon, ja, men att någon verkligen lyssnade på det vi ville och var liksom så här, men det är klart att vi ska hjälpa er med det, alltså det är skitkul. Och de gav oss idéer och. Alltså, ja, ja men för som du sa, alltså, alla man har berättat det här för. De liksom skrattar lite och bara ha, en podd när, när kommer det. Liksom. Ja. Man bara, ja, men jag ska driva en podcast. ja Och den ska, den ska vara bra. Och det gör vi nu. nu. om ni lyssnar på det här och bara shit, jag skulle vilja starta en Youtube-kanal eller jag vill också mm. driva en podd eller starta en blogg eller vad det nu kan vara, gör det. Alltså Ja, snälla. alltså gör det. För att alltså man ska verkligen alltså det är bara satsa. Gör. Ja. För bara att alla ska satsa. Ja, för man kan Alltså det är bara en själv som kan stoppa en. Verkligen. Och för det är som... Det är som ah men du nämnde Youtube. Alltså det är så många som sitter där och bara... Jag skulle vilja vara en Youtuber. Uh -huh. För det är liksom ett coolt yrke. Och man tjänar ju fett mycket på att <laughs> göra någonting som är kul. Ja. Eh, och då är det så här... Men fan starta en kanal. Ja. Och bara... Det spelar ingen roll. Iphone, de har asbra kameror nu för din. Filma, ja. filma din video med en Iphone och sen kanske du blir stor och har råd att köpa bättre kameror. och mm, Ja. Kan alltså, leva verkligen. på det liksom. För jag vet att, alltså, Tove, du och jag vi är båda från en liten bihåla. Mm. Och det har ju alltid varit så här. men man tänker liksom, hur ska man kunna bli någonting stort när man kommer från något så litet? Alltså ja. Men vi båda har ju blivit väldigt så här, drivna och ambitiösa människor ja. skulle jag säga. Vi har utvecklats så mycket inom det. Mm. Och jag tror att det är också lite för att så här, vi, vi måste det på något sätt. Ja. Så här, förstår du vad jag menar? Men jag, ja, jo, men jag, yes, jag håller så med. ja För att det finns, annars blir man liksom fast. Precis, och det, det är också den här att när man bor i en sån här liten by som vi gör. Och när vi är liksom 18 år, då är man ju... Den största rädslan det är ju att fastna här. Ja, men det var ju verkligen det. När vi, när vi var unga, det var inte helt dött såklart inte. Men det fanns här små enstaka kurser då, då minns jag. Och jag, jag gick på en danskurs. Som det, var, det var ju andra, de som var i, i, i vår ålder då. De an, äh, ordnade ju liksom privata danskurser och sånt som jag ja, ofta deltog i. Och det, jag minns att det var ju så man så här träffade kompisar innan man började skolan än så det var det, fann, det finns ju bara en skola i Stallholmen som alla, alla träffades ju där och mm. jag tycker det var jag var härligt, alltså jag minns att när jag gick i trean mm. så gick jag på trupp truppgymnastik trypp, <laughs> i Stallholmen mm. för det var också så här, ja men några tjejer är, som ligger lika jämna som jag är nu eh, som fixade det men sen minns jag att, liksom jag gick där ett år då mm. och sen var det liksom sommaruppehåll och man var så här, för jag tyckte det var så roligt Och jag var så, ja ah, men när drar vi igång igen Liksom så här. Mm. De bara, vi hör av oss till er Sen hörde de inte av sig Så det blev <laughs> inget mer med det Nej Det var också lite synd för så här Jag bor ju med min mamma mm. eh, I men min pappa bor i Strängnäs Och min mamma har inte kökort så jag kunde liksom inte ta mig till truppgympa i Strängnäs. Så jag Nej. fick lägga ner den drömmen. <laughs> Och det var Hade att... kunnat bli en liten gymnastamann då? Ja, hade kunnat bli ja. det Men nu, alltså de har väl typ gymnastik också där i Gula Industrihuset. Det är där ja, för. Jag, jag vet inte riktigt. Jo, men det känns alltså... som att de har så mycket som jag typ har missat på något sätt. Alltså jag... Min mamma går ju där typ ofta. Hon går på Tabata och så går hon på så här satsa friskt. Och hon, alltså hon, Men alltså hon får jag följa jag med? Oh, gud vad roligt. Men alltså gör det för så. hon tjatar igen på mig och jag vill inte. Okej. Okay. <laughs> det ligger ju som, alltså det är en jättehärlig byggnad, Gula Industrihuset. För där, har, där är liksom alla företagare i Stallormen hänger där. Mm. Där finns det ett gym, där finns det en jättehärlig lokal där man kan ha fester och... Ja, mm. fester. Och så finns det typ så här vintage affär, det finns underbart kafé, Café, café Prins. Ja, oh, det är så mysigt där. Och typ en köttfabrik, nej men en köttbutik. Ja, en köttbutik. Men så liksom, för jag antar att det här första podden kommer många som bor liksom runt om i Strängnäs och så att lyssna på. Ja. Uh -huh. ehm, och då liksom ett tips att så här hör av er till Drömfabriken om ni har någon någonting ni vill göra. Ja. Alltså, det behöver ju inte vara en podd eller något sånt utan ni kanske vill ha. Jag alltså, typ ha en konsert. Ja, ha en konsert. En typ en konstutställning. Det precis det jag skulle säga. En ah. konstutställning. Alltså, va, whatever. Liksom. Alltså, för de är så himla inspirerande och de finns ju faktiskt för att lyssna på unga. För ja, de drömmer. vill ju höra er. De vill ha er. De vill ha er. Så liksom, hör av er till dem. Och bara kör. Starta er karriär nu. Nu. nu? <laughs> Okej, okay, så. Hur var det då? Alltså lite mer i detalj för oss som växte upp i stallarna Eller för oss personligen. Inte bara för att vi var uppväxt i Stalhormen. Utan var, hur var vår uppväxt? Amanda, berätta lite om din. <laughs> alltså, jag, alltså. För det är så här. Jag, jag har ju reflekterat mycket över min barndom nu på senare. Alltså ja, men på senare år. Liksom, de senaste två åren. Ja. Um, för att när jag var liten så liksom. Ja, men jag tänkte inte så mycket. Jag levde liksom. bara levde liksom. Ja, det är jag, jag, säga, jag växte upp. Men nu har jag insett att, fan, min barndom. Alltså, det hände rätt mycket i den. Och den kanske inte alltid var så bra. Nej. Om jag själv får säga det. Ja. Uh -huh. Alltså, mina föräldrar skilde sig när jag var typ åtta, tror mm. jag. Eh, och det hände liksom också i samma veva som. Mina, båda mina föräldrar förlorade sina föräldrar. Uh -huh. Alltså, både min mamma och pappa eh, förlorade sina föräldrar mm. under den tiden, liksom. Eh, så de mådde ju inte så bra. Nej. Och sen skild... Eller, de separerade. De var inte gifta, de bodde ihop. Mm. Eh, men så separerade de och... Alltså, det blev ju jätte... Alltså, jag måste ha tagit så hårt på dem. Ja, men så alltså, ingen lider. av dem mådde ju bra då. Nej. Och sen så... Jag vet inte mycket jag kan gå in på det, men liksom, min pappa tyckte väl inte riktigt om att de inte var tillsammans längre. Så han var ju lite skum. Mm. Ja, men så här, han var... Kärleken gjorde väl han skum, liksom. Ja. Även när jag ska förklara det. Det hände ju rätt mycket då. så alltså mina föräldrar bråkade ju hela tiden så här. Ja. Och det hände rätt mycket då... Som gjorde att jag och mina syskon kanske inte mådde så bra. Nej. Fast vi var också så små så det var lite så här. Ja, Man alltså, förstod inte precis. så mycket. Men sen så lugnade sig väl allt. Mm. Eh, fast det har ju alltid varit mycket problem liksom, i min familj. Att mina föräldrar har aldrig kommit överens. Eh, och liksom de har bråkat om allt möjligt. Och de kanske inte riktigt förstår varann. Och det har liksom gjort att jag och mina syskon hamnar lite i kläm. Mm. Och det är så det oftast blir. Där, därför är jag så väldigt, alltså... Min största rädsla är att jag ska skaffa barn när jag är vuxen och skilja mig. Ja. För det vill jag verkligen. Och då blir det nästan så här som att jag själv har skapat en, en skräck att så här... Men jag kanske inte ska skaffa barn. För jag är så rädd att jag ska skilja mig. Och att mina barn ska behöva uppleva att ha skilda föräldrar. För det, så... det blir som en tvångstanke. Ja, men alltså, är ja. väldigt, väldigt grov. Alltså det, blir ju, det är inte bara ett litet tix utan det är ju verkligen ett <laughs> litet <laughs> Nej men alltså nej. Så det alltså då har jag verkligen så insett hur mycket min barndom har påverkat att jag ändå är så här, ja men jag, jag har fått liksom en skräck och det är att jag ska skilja mig när jag är vuxen. Mm. Efter att jag ha skaffat barn då. Att jag liksom har barn och att, det, att de ska behöva uppleva sånt som jag upplevde. Ja. Ja, men det är det för det blir ju. Eh, alltså, det blir ju inte bara. Det är ju bra att man har den tanken att jag vill inte skilja mig. Men för det blir det ju som en tvångstanke på det att det blir så här: du får liksom inte skaffa. Alltså, det blir värre Precis. än att bara vara medveten om att oj man ska inte skilja sig. Ja, och sen är det också så här: mm. alltså, om jag då skulle skaffa barn och eh, bo tillsammans med deras pappa, då. Och vi kanske inte har det bra i vår relation. Mm. Då blir det också så här att hur dålig vår relationen är så blir det så här vi får inte skilja oss ja. och det blir inte bra för någon för då påverkar det ju familjen också på ett annat sätt Precis. alltså det blir så här att alltså, mina barn får växa upp och känna med mina föräldrar älskar aldrig varandra. Nej. Och det, alltså, det är ju nästan lika hemskt. Ja ja ja. Alltså så äh, det är men, så svårt. Om jag om jag tänker så här, för du har dina föräldrar har ju varit ihop för eller alltid. gifta för alltid alltså ja. Och, så vi har ju väldigt olika uppväxter. Alltså verkligen. Mm. För vi, jag hade ju... Eh, som sagt, stor familj. Gifta föräldrar fortfarande. Dels är ju jag... I och för sig <hör> är jag... Eh, Sladdigs barn. Så jag är ju tio år yngre än alla. <hör> <Ja>. <hör> alla mina bröder. Eh, så jag... Familjen var ju liksom redan... Jo, de hade ju liksom... De hade redan ett liv och sen kom du. <hör> Precis, så de... Jag var ju inte med när de var en stor familj och hade lite hade tre barn och mat och liksom så här. Då var det ju svårare kan jag tänka mig. Och tre pojkar i mm. jobbig ålder och så ska man få det att ja. hålla ihop. Jag kom ju liksom när alla liksom hade lugnat sig lite. Precis, och det var ju lättare att försörja familjen och då då behövde inte vara hemma lika mycket. De kunde mina föräldrar så de kunde jobba mer och, och det var ju Alltså jag blir ju, jag anses ju som bortskämd då jämfört med mina bröder. Men det blev ju så. Men sen är det också så här, och jämför man med mig ja. så är vi inte bortskämd. Nej men precis. Så det beror liksom på hur man jämför. Alltså allt är alltid ju relativt. Precis. Jo men alltså för jag har ju växt upp i liksom med min mamma i, och mina eh, tre syskon, vi fyra syskon. Mm. Eh, och jag är äldst. Och vi har ju växt upp liksom i ett litet radhus. Heter det radhus? Uh -huh. mm. Ja, tror det. Liksom jag har jag har bott där hela mitt liv. Um, till och med när pappa bodde med oss. Uh, så vi bodde i ett litet radhus. Det har inte alltid varit så lätt liksom. Alltså, att vara ensamstående mamma. Alltså alla som är ensamstående mamma, är liksom big ups till er. Alltså, det får du låtsas att jag hade inte alltid lätt livet som ensamstående som att jag är ensamstående mamma. Du har haft jobbet. Jag fan, det Nej, men alltså. För jag kan tänka. Alltså, min mamma har ju inte haft att vara Nej. ensamstående med liksom två pojkar som eh, är liksom i samma ålder, som alltid tjafsar och bråkar. Oh. Och sen liksom två systrar, och systrar är ju för fan inte enkelt heller. Um, och då har det inte. Alltså, det har, det har inte heller alltid varit så här bra ekonomiskt. Alltså, det har inte, vi, vi har ju nästan alltid bråkat i min familj. Alltså, vi har aldrig liksom varit så här snälla fina och söta mot varann. Nej. Och nu vet jag att om min mamma lyssnar på det här kommer hon få skuldkänslor och vara så här, hade hon ingen bra uppväxt." Men alltså fan, jag må bra, men bara så här, jag hade nog inte det. Nej. Men alltså det är inte så att allt var allt var helvetet. Nej, nej, nej, gud. Man är ju så tacksam. Jag är så tacksam för jag allt. Liksom. Tacksam för allt. Alltså, och ibland alltså jag kan ju få så här jätteont i magen och ångest när jag tänker på så här ja oh, när jag blev arg på min mamma i typ 3an alltså 3:an oh. för det där som inte ens var en big deal alltså ja, sånt, sånt usch vad jag hatar det. Man tänker ju säkert inte på sånt men nej. det är sånt som man har kvar så här hur kunde jag skälla ut henne när jag var 8 liksom? Ja alltså det var ju och det finns ju inget värre än att se sin, sina föräldrar eller oftast mamman. Oftast mamma för oh. man mår eller alltså när jag ser de så här sårade gråta så det oh, nej nej det Oh. Ja men sen Också så här olika saker Vi har, Alltså du har ju i princip varit som ett ensam barn Eftersom dina bröder oh. är så mycket äldre Och han flyttar hemifrån liksom. Precis. Och jag har ju alltid Haft oh. Alltså syskon runt omkring mig Som dessutom är yngre Och jag tycker ju bara att de är jobbiga liksom. Precis, alltså det var verkligen som helt olika världar för oss Ja ja ja Ja men alltså när jag var jag minns när jag träffade dig och vi har ju då en tredje kompanjon, mm. eller en kompis som heter Saga, så vi alla träffades i samma veva. Eh, och då minns jag när jag träffade dig och Saga så började jag ju hänga väldigt mycket med er efter skolan, så alltså, jag var nästan aldrig hemma längre, eh, jag åt alltid hemma hos Saga, för de åt ju ändå middag, så hon var såhär, vill du äta här? Och jag var okej. Okay. Mm. Eh, och då vet jag också att, eh, då hängde jag ju alltid med Saga, för vi bodde ju nära varandra du bor ju ute på landet. Mm. Eh, och vi gick väl i typ Femman ja, Något sånt, något sånt. Fyran kanske mm. Och då blev det som så här, Men jag ville nästan inte gå hem på kvällarna För jag tyckte det var så skönt att så här Men Saga hade inga småsyskon Som var jobbiga ja. Och de liksom aj, det, var, det var så här chill och var där liksom. Jag behövde inte ha det här jobbiga surret Runt omkring mig som jag alltid har haft hemma mm. Så då blev det liksom så här, ja, men Jag, jag chillade hos henne Alltså nästan varje dag efter ja. skolan. Alltså under en lång period. Alltså det var ju år. Ja, ja, ja, det var jättelänge. Och det var också så här... Ja men det var så skönt att få ha några som är så här... Men, där... men det är samma sak som när jag har varit hemma hos dig. Alltså ja. du har inga yngre syskon och det är så skönt. Ja alltså min... Saga och, mina... och min familj. Det är ju äldre familjer än vad dina. Är. Ni är ju unga. Din... Din... Ja, alltså jag är äldst i min familj. Precis, och jag och Saga, vi är yngst, så vi, det blir ingen yngre än oss. Så därför är det ju alltid, oj, ja, tyst och lugn nu. Ja, men alltså, ja, kanske, inte, <laughs> kanske inte, men det är ett så här skönt eh, stoj, eller vad man säger. Det är inte uh -huh. så här att man ska bråka och tjafsa och så, utan det är liksom, man har det bara kul. <laughs> Man har sköt. Och jag har ju alltid tyckt om att du är äldsta syskonet, för jag är ju alltid den yngsta, och jag ser att när mina äldre bröder tar hem sina kompisar och var såhär coola och nu är jag den där coola kompisen <laughs> så jag tycker jag må ingen hemma dig Ja, jag Och jag får vara en snygga lilla system-kompis. <laughs> ja men, oh. nej, men eh, skulle du säga att du har haft en alltså bra eller sad, alltså, alltså jag, skulle... dålig uppväxt? jag är jätteglad för min Alltså jag är ju så tacksam. Ja, vi har ju bott på samma ställe hela mitt liv. Och det är ju liksom ute i skogen. Och det gjorde jag. Att jag har ju lekt jättemycket själv. Jag mina syskon var ju för gamla för att leka. Jag är så tacksam över att du fick lära leka med pinnar. <laughs> alltså jag har ju om oh, min här tar... vi... Jag har ju växt upp i en snål familj. Jag vet hur man snålar. Nu lever inte jag så snålt för att jag tror att det är något så här psykisk. Att jag, jag blir så motsatsen och bara spenderar alla mina pengar. Mm. Men alltså, så mina leksaker. Alla mina kläder, de var ärvda av liksom mina bröder. Jag gick ju inte i gramkläder. Mm. Eh, mina leksaker, de var ju hemma så du bara skrek om det. Alltså, min favoritgrej, det är ju de här köp oh, alltså, det... <skratt> ni vet de här leksakerna som typ fanns på dagis det var en pinne med ett hästhuvud på så gick man ut och red på dem. Man litat var en häst liksom. Det var skitkul. kul. Mm. Eh, så vill jag ju ha såna jag älskar ju hästar såklart. Eh, jag fick ta en pinne ur typ eh, vedboden mm. och så fick jag en av pappas gamla strumpor som han inte ville ha med för att de sa hål och grejer. Så vi kan ta lite ykakassar och fylla den här strumpan och så stå fast på Så Du topades som liksom en hemmagjord sådan häst. Som jag redan runt på, varje i? Jag tycker det är sådant. <skratt> och jag gjorde ju många, alltså det där var ju livet. Det var ju inte rent. Men det görs ju lite så här: det kanske har gett dig <skratt> en fin egenskap nu att du. Att du... <skratt> Du vet att du klarar dig själv på ja. det du har Ja, så det är, Jag var ju mycket själv och så Och det gjorde ju alltså att Jag tror att det är därför jag trivs ju väldigt bra själv Med dina låtsaskompisar Mycket låtsaskompisar det, alltså, det var ju typ ett helt år Då jag trodde att jag var en häst med vingar Nej <laughs> Jag hade kompisar som också var en häst jag orkar. Pegas <laughs> um, Så alltså jag trivs ju väldigt bra själv. Och det är ju... Ja, men nu, Tove, nu kommer vi fram till varför du tycker om att vara så mycket själv. För jag har inte tänkt på det där. <laughs> alltså, grejen är så här. Jag vet att eh, Saga som lyssnar på det här, vår tredje bästa kompis, hon kommer veta vad jag snackar om. Eh, ända sedan liksom jag har träffat Tove så... Ja, liksom så här. Men du är lite. Jag vill. Maska. Alltså, men precis vi så här. Det är helg och jag och Tove hänger på fredag. Eh, och sen åker jag hem, kanske. Och sen på lördagen säger jag så här: vill du titta på något. Men då vill inte Tove hänga för då blir det för mycket. Ja. Hon måste få vara själv. Precis. alltså jag, Min ensamtid är inte bara så här: Och jag värdesätter min ensamtid, utan alltså, jag måste ha den. För att jag. Och, jag försöker analysera mig själv och förstå mig på. Men det, jag tror att det tar så mycket energi för mig att vara med andra människor. Så jag blir utmattad om jag inte får vara själv. För att jag trivs väldigt bra själv också. Det är ju en stor faktor. Och sen är det... Ja, alltså det här vill jag typ ha ett helt avsnitt på. Ja men alltså, jag gör ja, ja. För alltså, alltså jag kan gå djupt. <laughs> mm. uh, men så ja, då, då tänker jag att min... Älskan för ensamhet... Det, det föddes ju det här när jag var en flygande ja, men, för häst. För det år. har jag aldrig tänkt på. Det måste ju vara det. Ja, alltså Jag var inte, jag bodde ju inte liksom i samhället. Jag kunde inte knalla över till grannen. För grannen bor typ två kilometer bort. Ja, men alltså För jag lekte ju med kompisar varje dag. Ja. Alltså För jag hade, liksom, jag hade ju nästan... Fyra, fem grannflickor liksom, som jag lekte med. Som var i samma ålder. Mm. Så jag behövde aldrig vara ensam. Eh, och det har ju också lett till att nu alltså om jag är så ensam en hel dag då blir jag så här gud jag måste hitta på någonting. Alltså ja. jag skriver till alla mina vänner alla jag har två. <laughs> men mina två vänner och är så här gud vi måste hitta på någonting. Jag, jag, jag kan inte vara själv. Ja men det är verkligen det. Och Tove är ensatt tvärtom, hon är så här nah. <laughs> nej. Jag, alltså jag minns när vi var små och var så här, ja men vi, vi var, jag minns speciellt en gång mm. då vi var hemma hos Saga. Mm. Och det var vi tre. Eh, och vi bestämde att vi skulle sova över där. Mm. Men Tove hade ju inga saker med sig. Hon kunde inte bara gå hem och hämta det. Så hennes mamma var tvungen att hämta henne, köra hem henne och köra tillbaka henne. Mm. Eh, så vi var där så här. Ja, ah, vi ses snart så här, Du åkte hem. Och sen skriver du. Ehm, jag, jag kan inte. Jag minns inte om du sa att du inte hade lust. Eller du sa bara. Nej, för det, det var den tiden du jag. För det var typ första gången sånt här hände. Så jag vågar inte säga bara, eh, jag vill inte. Jag, jag visste ju inte att det bara inte var så att jag... Alltså jag kunde inte erkänna för mig själv att jag inte ville. Så jag bara... Alltså det var något så löjligt. Typ såhär, åh mamma kan inte köra min och mer. Eller typ såhär, åh jag, jag ska på ridlektion. Alltså det var något sånt konstigt. Ja, just och du drog liksom, ja... Uh. Jag jagd, för att jag, jag fattade inte att jag bara inte ville. Så jag intalade mig själv att Men, jag måste göra den här grejen. Ja, och sen var det alltid det här, nej vi har taco fredag. <laughs> Alltså det var ju typ så här. Den drog jag bara för att jag ville ha taco fredag. Det var inte ens för att jag inte ville ha. Fan vad gott med tacos. Vi ska ha tacotorsdagen om man vill du komma. Ska ni? Jag ja. tror det, kanske. Ja Eller så är det tacos söndag, vi får se. <laughs> ja för imorgon är det mammas födelsedag. <laughs> Värt att disa mamman för tacos. Ja fan, hon ska smörgåstårta. Jag är så taggad på det. Oof. Anyways. Um, men så, ja... Du har alltid lärt dig att oh. Precis, så det är väl... Och det är ju fortfarande ett större moment för mig saga. Nu har vi till och med börjat så här säga till dig att det är jobbigt. Ja, men grejen är också där... Oh, men jag vill ha ett helt avsnitt om det Ja, men alltså, jag vill typ spara till ett helt jävla avsnitt om För alltså, det är det här med att... människor Ni är ju väldigt vana med mig, men andra... Alltså... Jag är så rädd att människor kommer tro att jag börjar använda det som en ursäkt. Att jag säger, nej men nu orkar inte jag vara med människor. Nu måste jag vara själv. Jag är rädd att människor ska tro att jag ljuger om det. Men jag skulle faktiskt aldrig använda det som en ursäkt. För att det är, jag, det är, stö, det är liksom så, liksom här mitt största förakt mot mig själv. Att jag inte klarar av att vara med människor. Mm. Så det är verkligen så Åh, oh, nej men jag, jag är orolig att människor ska tro att jag bara missbrukar. För att det är så ofta. Men det är verkligen... Mm. Ja, men alltså, för nu är man, alltså, man förstår ju att så här, när du väl har bestämt dig att när du vill jag vara själv, alltså man kan inte, man kan inte få dig ändra dig. Nej. Om det ändå är så här att du, om vi säger att vi skulle ha en plan och du är bara är osäker på planen, ja. då kan man ändå övertala dig så här, Men det här är bra. Men när Tove vill vara själv, då går det inte att övertala henne. Exakt. Sen är det ju också så här att du är ju tvärtom på ett sätt också. För när du, du gillar ju vara själv, men du själv måste bestämma. Precis. Alltså, jag måste ha kontrollen över det. Mm. Om jag bara skulle så här, ha en typ, jag vet inte fan, en, en, en torsdagskväll. Då är jag bara. Åh, nej men nu har jag ingenting att göra. Vad ska vi göra då? Och så är alla andra upptagna, då får man ju rå panik. Ja, men du får verkligen. Alltså, det kan inte För jag att fundera. Tor, alltså du måste ju liksom. Om. Om du hamnar, eller om du slutar upp liksom själv en kväll. Mm. Och du inte själv vill det, ah. då blir du så här. Alltså på humör Och liksom ah, såhär, ja. åh vad jag ensam Men så är ju typ jag också alltså Ja för... men så är du oftare Eftersom att du <laughs> ja. eller, För att du alltid vill vara med människor mm. Du är aldrig på humöret att se Eller det är klart, inte alltid alltså det är ju... du kan Jo men jag är såhär. alltid på humöret att ses Precis Det är sällan jag inte vill ses mm. Väldigt sällan Ja, så det här mm. var ju det första avsnittet. Alltså gud, vad vi kom in på sidospår. Alltså, så hela allt. podden är typ ett sidospår. Ja, men mm. jag känner att första podden får väl vara lite snacka om allt möjligt. Ja. Och sen till nästa avsnitt så vi har inget ämne planerat än, men vi har tänkt att vi ska hit, ta något fint ämne. Ja, precis. Då håller vi oss till ett tema hela, tänker vi. Precis. Eh, och den här podden kommer komma ut varje onsdag. Mm. Eh, under ett väldigt långt tag Så det är bara så här varje onsdag Om inte vi säger något annat Ja, Glöm inte att prenumerera så att ni verkligen Precis, Lyssnär. prenumerera är viktigt Och Och sprida gärna vidare mm, berätta, mm. berätta för dig vinner och lyssna mm. Och ja, jag vet att man aldrig ska be om ursäkt För hur man är Men om ni tycker att det är lite lulligt Så be väl om ursäkt Men det ja. kommer, alltså det är kul Det kommer bli kul och det kommer ja. bli skitbra Ja. För vi har ämnen planerade. Precis. Eh, så då tackar vi väl för det här. Eh, och sen så hörs vi nästa onsdag. Hejdå! Hejdå!